שופטים, פרק י. ויקם אחרי אבימלך להושיע את ישראל, תולע בן פועה, בן דודו, איש ישכר, והוא יושב בשמיר בהר אפרים. וישפוט את ישראל עשרים ושלוש שנה, וימות ויקבר בשמיר. ויקם אחריו, יאיר הגלעדי, וישפוט את ישראל עשרים ושתיים שנה, ויהי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 עשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך, אך הצילנו נא היום הזה. ויסירו את אלוהי הנחר מקרבם, ויעבדו את אדוני. ותקצר נפשו בעמל ישראל. ויצעקו בני עמון, ויחנו בגלעד. ויאספו בני ישראל, ויחנו במצפה. ויומרו העם שרי גלעד, איש אל רעהו. מי האיש אשר יחל להילחם בבני עמון? יהיה לראש לכל יושבי גלעד.